щоб глянути на всю, побачити її очі, брови, волосся, губи, обцілувати поглядом все-все, порадіти всьому, обсіпівати, обвеличати. Сподівався побачити пишну панну в шляхетських шовках, дібраних та допасованих пані Раїною. Стояла в світлиці незнана дівчина, україночка, мила й пишна, Засоромлена і зухвала, проста і вишукана. Кукетлива кибалка на голові, Прикрита довгими кінцями тонкої намітки. Запаска в барвах червоні і шовково-золоті. Крайка, що підтимує запаску. Вся низена самоцвітами, Гаптовані золотом сап'янці З срібними косинцями на закаблуках. Простора тонка сорочка не приховує гнучки стани в високі груди. Мов би ще більше викази. Вона чи не вона? Ждала свого гетьмана, пошепки спитав я. Богдана. Самими губами без голосу, відповіла вона. Вже й не думав, що тебе побачу. І я не думала. Ну йди. Я тебе хоч обійму та поцілую. Ні, ні, ні. Та я заграбастав її в обійми, аж затріщали кістки, вбився в уста, вперше в житті так цілував жінку. Та й жінка теж така була в моїх обіймах, оперше. Несамовиті уста. Відхлився, глянув і почерніло мені в очах. Не вже устаці могли цілувати слиньовий рот Чаплинського. Цілувала? Кого? Та ти не знаєш, відтрути відштовхнув, відкинув, Зневажав і ненавидів, і гидував, затулив очі руками, Упав над лавку. Прости мене, матронка, мені було так тяжко, Та й досі битви не самовиті, А тоді ще й різанина безглузда і злочинна, Я втратив саміла. І хтось, Ой, мій генеральний, Друга душа моя, після твоєї першої. Підійди до мене, Матронка. Вона підійшла і мовчки пригорнулася. Тільки тоді я збагну, що брудний з дороги і після всього немитий у тяжкому грісі смертному біля цієї душі причистиє. як же смію. попросив її. Ходи переді мною. Дай втішитися моїм очам, щоб повірив, що то ти Тож ще, хіба я знаю, мана, янгол, а може дияволиця-спокусниця? Вона ходила по світлиці, сміялася, поверталася так і так, і груди в неї пританцьовували під просторою сорочкою, і сірі очі кликали до себе, надали і вабили, я дивився на неї віддаля не насмілювався зврухнутися, підвестися з лавки, підійти, брудний, просякнутий духом крові поту людського і кінського, пилом доріг, кривавих, тяжких, але ж радісних. Жива ще козацька я мати, грай море, грай! О, коли б така наша самотність тривала вічно! Але пані Радіна з'явилася мав нагадування про вимагання світу і набридливу його марноту. — Матрегно, тобі треба перевдягатись до обіду, а пану Хмельницькому прийняти купелю з дороги. — Навіщо їй перевдягатися, подививався я. — Хіба може бути стрій ще миліший моєму серцю? Так треба, пане Гетьмане, хоч ми перебирались сюди в такому поспіху, що не могли взяти всього належного? Бо ваші козаки на тренді, такі негречні, зовсім не вміють поводитися з жінками мої. нашого виховання. Пан під для материгни, мамо, нащо ти про це? крикнула Матронка і вибігла з світлич. А мене стримала тільки дурна пиха гетьманська, яку мав виказувати перед пані Разіною а ще й те, що не хотів утікати від самого імені того нікчемного підстаростки. Однак пані Раїну, не збентежу мені вигуком Антрончин, ні, вигук ні їв ні мій вигляд понуро загрозливий. Вона торохтіла своє, може, і навмисно, щоб відмстити за давню, за те, що знехтував колись її жіночими гідностями не поцінував бо мужик, мугир не отеса, якому ніколи не зрівнятися з панством пишним то пан підстароста, то розтіла вона, для матерегних очків світу нахилити готов був, мов гілку з яблуками, кролевну моя. На сідні року, на кожен день, нове вбрання, одне ліпше другого, багаче й коштовніше. Вона ж бурляла йому межи топтала, не хотіла його бачити, бо сподівалася, ждала, виглядала. Но я не стану про все. Я мать, ясно гетьмани, і и мое сердце. за взяла шлюб по католицькому обряду. И тот шлюб, довечный, как єдиний Бог над нами. Кто может звільнити от него? Все священники Украины благословлять нас. Что эти священники? Митрополит Киевский Замолить гріх наш. Чи досить митрополита для такого гріха? Патріарха царгородського або Єрусалимського проситиму. Пан Хмельницький легковажить цю справу. А так не можна. Матрегна має шануватися. І вести себе не як дівча легко важне, а як панець. «Пані Гетьманова!» – майже крикнув я. «Я й кажу, одяг щоразу повинен бути відповідний, має стату». Хі -хі, «Ці ваші козаки!»